Uh, hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is en uh, ja, ons het laas week, in, die programse naam is uh, My Dorp en ons het laas week gepil die tot standkoming van uh, huis op hierdie stadium, uh, kan ons mens om maar noeme village in Katani, dit is a river and bush camp door in die noordlimpopo. En uh, ja, die mense wat ons mee geselse daar is uh, Kobus en uh, Annelies Venter, wat uh, feitlik eiaandig uh, die plek gebouw het, soos hy nou daar staan en uh, fantastische werk wat hulle daar doen, fantastische um, opzet wat hulle daar geskep het op die grens van uh, by die uh, kreerwolding hek. Nou, vandag, is dit, Bouvoort Westsebeerd. Nou, de Bouvoort is een dorp in die uh, Westkap, en uh, dit is die grootste dorp, in die Dorre-Droe-Karoe-streek, en staan bekend as die hoofstad van die Karoe. Dit vorm deel van Bouvoort West plaaslike militipale met ongeveer, 40.000 inwoners nou as mys vat in 1936 is daar een census gedoen uh, en toe was die totale bevolking 7.966 weet nie hoe kom het nie, afgerond en sê 8.000 nie, hierdie 40.000 wat hy nou is is een afgeronde cijfer Oké, okay, Bouvoort West is die middelpunt van die landbouwdistrik wat hoofdzakelijk op skaapboerderij gebaseer is en is een belangrike dorp in logistieke ondersteuningcentrum op die N1 Nationale Pad. Uh, ja, jy kan nie anderste in Kaapstad of by die see uitkom in die areas uh, as jy nie dier Bouvoort so uh, ry nie, so hulle is baie belangrik in die opzicht uh, dat hulle op die pad is as uh, jou laaste kans vir die koeldrankie <laughs> nou langs Bouvoort West is die uh, Karoese Nationale Park belangrike perm fossiele is in die gebied West van die dorp gevind nou ons sal net nou verduidelik waar die perm fossiele gaan uh, dit is aanvankelijk gevind dier David Baird sien van die plaaselike landros in 1827. Die ou stadshal en NG Kerk tot in nationale gedinkbarigheid verklaar. So biekie ons rand net so vannacht aan. Die geskienis van Bouvoort West was die eerste dorp wat die centrale Karoo gestig is. Die dorp is in 1818 gestig en is aanvankelijk net Bouvoort genoem na Henry Somerset Stadion. Uh, die, die vijfde hertog van Boufort, wat die vader was van uh, de Lord Charles Henry Somerset, destijds guverneer van die Kaapkolonie. Die dorp is in 1869 na Bouvoort-Wes onterdoop om verwarring met Port Bouvoort uh, uh, uh, en uh, as ook uh, Fort Bouvoort in Ooskaap te voorkom. Toes hy nou die Bouvoort-Wes genoem en dit is die plek waar van een van die grootste migraties van soogdieren op rekord aangeteken. In 1849 het Sir John Fraser nou hy was die sien van die plaaslike NG Kerk predikant het trop springbokke waargeneem en gedokumenteer wat drie daag geneem het om die dorp voorbij te steek. Die dorp het welvarend geword met die uh, bekendstelling van die saksiese rinoscape. Nou, uh, ja, die, die saksiese verwijs na, die, die, dit is betreffende die ou-nederduids en die taal, ou-saksies. Oud-saksies, ou-nederlands of nederduidse taal, uh, ek denk het uh, uh, uh, is ook van pas in anglo-saksies, Ang -Anglo anglo-saksies. Nou in die opzicht is die Saksiese Marino dan na verwijs. Een van diegene wat eerste met hulle geboer het was John Molteno. Hy weet as een bergoktaai hevers in die aree wat na Molteno vernoem is. Was een jong Anglo-Italiaanse emigrant wat toe die dorpse eerste bank in 1854 gestig het en daarna die eerste, eerste minister van die Kaap geword het. Nou Bouvardwies het op 3 februari 1837 die eerste municipaliteit van Zuid-Afrika geword en het die landse eerste stadshal gehad. Toen die spoorlijn op die dorp in uh, 1980 nee, 19, het die spoorlijn die dorp bereik het het een rangeerwerf en een lokomotief uh, depot geword en vandag is dit die grootste dorp in die Karoo nou um, ja bekende mense wat daar gebore is en getoe is en groot geworden, ons praat natuurlijk van Christian Barnat die baanbreker hartschirurg uh, ek denk hy word eerste genoem omdat hy <laughs> die eerste woord, dit is groot groot groot uh, uh, wel deurbraak wat hy daar gemaakt het en uh, kom, ek, ek, ek dink ja, kom ons speel nou so stikkie van die uh, eerste harddoorplanting uh, soos hy gerapporteer was in daar die jare ons luister na uh, die stikkie, kom ons luister waar is hy, is hy Hello and Welcome to HistoryPod On the 3rd of December 1967, surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human -human heart transplant. Barnard was head of the Department of Experimental Surgery at the Roetheskir Hospital in Cape Town when he performed the pioneering surgery. Having previously performed successful kidney transplants, his team identified 53-year-old grocer Louis Waschkansky as a suitable recipient of a donor heart. Waschkansky had developed chronic heart disease but had previously been an active sportsman and was said to have displayed a tenacious determination to hold on to his life. On Saturday the 2nd of December, 25 year old Denise Darval and her mother were struck by a drunk driver while crossing the road. Although her mother died at the scene, Denise was transferred to Routeskir Hospital, where she was diagnosed as brain-dead. While a respirator maintained the beat of her heart, doctors approached her father, who agreed to their request to donate the organ. The operation began shortly after midnight. Dozens of specialists made up the team involved in the revolutionary surgery and shortly before 6 a.m. on the morning of the 3rd of December electric shocks brought Wschanski's new heart into action immunosuppressant drugs intended to stop his body rejecting the new tissue contributed to him dying from pneumonia 18 days later Despite this sad end, Professor Barnard quickly gained international acclaim for his pioneering surgery. His technique was quickly adopted around the world, but heart transplants continued to suffer from significant complications, at least until the development of cyclosporine, a more effective immunosuppressant. Gaan sê, dit was die rapport wat uh, uitgegaan het om uh, die eerste First Human Heart Transplant aan te kondig en uh, Dr. Christian Barnard wat het uh, uitgevoer het en uh, vandag is het al, alledaagse ding ne, uh, je gang ook uh, al in, kry in die waard en kom weer uit. Ok, nou daar is die ander uh, belangrike inwoners, ons praat van Cornelis Johannes Boerenstein voormalige visie staatspresident van die Zuid-Afrikaanse Republiek, is in 1826 in Bouvardwees geboren. Cyril Karabas, uh, uit Klompgrade en dinge, voormalige professor in pediatrie, Universiteit van Kaapstad en uh, hoof van die Onkologie en Hematologie Eenheid van die Rooikruis kinderhospital uh, Kinder in Kaapstad. En, Dan Sir John Amolteno, wat ons net nou van gepraat het, wat die berg naam vernoem is, die eerste minister van die Kaap, hierdie Angelo-Italiaanse immigrant was in sy heeg een boer en sakeman wat Bouford West sy eerste bank geopen het. Nou, ons gaan net nou hoor by die dame wat ons mee gesels, uh, Wendy Anthony, uh, gaan ons hoor, hoor al die eerstes wat uh, Bouford West opgelever het. Oké, okay, Elisabeth Maria Molteno, dis die burger, die vrou, vrouwe rechte, aktivist en die dochter van John Molteno, is in Balford Wes geboren. Dan kom ons by Cromwell Everson, die klassieke muziekkomponist en komponist wat die eerste Afrikaanse opera uh, het hy geskryf en uh, dit het uh, uit in uh, Balford West groot geworden het die basis van sy muzikale vaardigheid opgedoen onder die klavierleiding van uh, Bekki Karabas, weer eens die Karabas, die Karabas familie het baie, baie uh, uh, inpak gehad op die ontwikkeling van die mense en van die dorp. Uh, nou haar man, Isaac Karabas, uh, een van die uh, eerste vijf Ford-agente in Zuid-Afrika, maar van die rechtsgeleerde Ellen Karabas en dokter. Cyril Karabas en Mandin, wat Mandlin Cozzi, wat teen apartheidsregering gevecht het en geskiet is terwijl hy sy babesienkie gevoed het. Nou Mandlin Cozzi, senior, sekondaire school is na nou hom vernoem en hy sê nou sy naam is ook verteenwoordig in die dorpgebied van Kwamandlen eh kosie. Nou het Flokist van derf die baanbreker, 'n gedigter. En hy's in 1963 gebore en het in Bousa word Wesgrood geword. Uh, eh Pinaar ons amal ken haar, die Kraie Koningin, uh, geboren in 1961, is Zuid-Afrikaanse actrice, sangeres en skryver. Nou, baie van julle het nie geweet, sy is een sangeres nie. Julle het geweet, sy is een skryver, en uh, dat sy baie uh, moet uh, kraie te doen gehad het. Ons gaan net nou na van haar liekies luister. Nou, in die ekonomie van hierdie spesifieke dorp, die groot Iran geelkoek produserende Euh, Bouvoort Westmijn is daar nabij. Die grootste neuerhede in die dorp is landbouwsektor, wat die grootste werkgever is, die vervoer en logistieke ondersteuningssektor en die toerisme sektor. Kom ons luister dan gauw na die, euh, een, die eerste liekie van euh, uh, uh, uh, uh, Pienaar, uh, Ant Antoinette Pienaar en die liekie se naam is The Rose, dit is een belevenis om haar doop te hou wanneer sy sing. So maak een pin daarvan, gaan kyk op YouTube, uh, gaan kry Antoinette Pienaar en uh, The Rose en dan kyk jy daar hoe sy optree, sy leef haar self werkelijk in die rol. Hier kom sy. Naam, sy kon sy Was hy, dit was Antoinette Pinaar wat haar gesing het en ja, soos Hanlie sê, sy is ingeskakel sy sê, sy het rechtig nie gewet Antoinette sing ook nie uh, ons het net nou nog een van haar liekies maar uh, die, die opname is nie baie goed gedoen ek denk het is sommer met uh, iemandse cellfoon uh, dit, dit is een kleinere kamerkie met een uh, ouwe met een klavier en een uh, klompie uh, toeskouwers, wat daar dophoud, soos een, een klein concert. En die akoestiek is nie goed nie, die uh, opname is nie goed nie, so ek vraag om verskoning daarvoor, maar jylle kan daar my idee kry van hoe uh, Antoinette Pinaar daar syn. Uh, ons sal net nou weer nog een van haar luister, maar ook in die selfde omstandighede uh, uh, wat... Um, de daar jy nou bij opgenemd is. Nou ja, ons op ons program vandag gesels ons ook met jarenlange inwoner van Bouvoort West, wat ons eerst taans kan vertel van die lewe daar in die dorp en die wel en wee van Bouvoort West. Goeie kom ons ja, kom ons luister na die opname. Hier kom my. of ons programme vandag. Selfs ons ook met jarelange inwoner van Beaufort Wes wat ons eers dan kan vertel van die lewe daar op die dorp. Ek die van Beaufort Wes. Goeiemôre Wendy Anthony. Anthony. Eh uh, dankie dat jy ons kon inpas om vandag so bietjie te gesels oor die dorp. Dis baie dis my plesier. En ja, ek is gebore en getoe hier so ek het so klein bietjie ehm um, nieswaardighede om die mense daar buiten te deel, baie dankie vir die uitnodiging. Uh, uh, wel, ek het op, op jou afgekom, ek weet, ek het gevra vir iemand wat knowledgeable is van die achtergrond van die dorp, en uh, so aan, en uh, daar da was Susan, wat uh, Wendy geken, ach, wat uh, Uh, handelie geken het, en so het die riemtelegram dan met me uitgekom, en dis ook so op jou afgekom het, uh, en ek is blij daarvoor, en uh, nou, hoe hoelang woon jy al in uh, Bouford, is, uh, het jy raar school gegaan ook? Ja, um, ek kan sikker maar so iets hiervan myself vertel, so die nou weet, my asselblief. naam is Wendy Antonie, ja, en ek is hier geboren Op die 2e december 1954, wat my natuurlijk nou amper amper 70 jaar oud maak. So ja, my wortons is hier. Um, en ek is getrouwd met Raymond, my liefde van nou al 50 jaar. Ek heb drie kinders wat nou volwassen is, in eie reg al is. met heb twee kleinkinders en ek is een afgetrede schoolsecretarisse en persoonlijke assistent. Uh, ek het jarenlang in die municipaliteitse burgemeesterskantoor gewerkt. Hoi, so ek is daar echt een steknieuw, soos het het Ja, ja. <laughs> ja. En uh, het jy daar school gegaan, self ook, natuurlijk? Ek het, ek het, ek het school gegaan, ja. Klaag um, gemaakt by die hoofdkool, Bastiaanse, waar ek later door die secretarisse gehoord het. Uh, hoeveel skole is daar in Boufordwes? Weet jy, so het me is die 12 skole in totaal. Ja. Ek dink die 13de 1 is nou hierdie nieuwe onafhankelike skole, Karos Akademie. Ah. So 13, ja. Uh, is it, uh, well, obviously Engels Afrikaans. Yep, yep. en Afrikaans. Ja. En hoerskoel en laarskoel, natuurlijk. Ja. Um, well yeah, ja. Uh, die, die, die jou, jou familie nou jou vorige geslagte van jou hoe lank is jy al het hulle al 'n konnotasie met die Boedorp ja familie van die Antoni clan ja ja wel sou sou se ek ken nou my man Reman Antoni vir die afgelope 50 jaar ek is nou ingetroud daar en hulle allemaal was waar Bouwer Die voorgeslachte, ons het net die annaam gepraat, sy opa is van die eiland Sintelene en sy oma het die Nederlandse connotatie, dis waar Antonie inkom. Ja. Ek kreeg lach, want Jan van Riebeek, sy middelnaam was Jan Antonie van Riebeek, so maar ja. ja. <laughs> <laughs> en dat woordelie sê, sê, kom maar daar in Nederland. Ja. Nou, uh, uh, wat is het, wat die dorp grootliks aan die gang hou? Is het Marino's Kaaboerderij, of is het die het strategische plaas, plaasing van die dorp, wat, jy weet, uh, mens is verplug om deurbouw voor te rij, wanneer je Kaapstad toegaan, of op vakantiegaan. Uh, uh, ja. Nou, wat is het, ek, wat... Ek dink, ja, ek dink, dit is die ligging. Um, ek het in toerisme opgewerkt, vir omtrent 7-8 jaar, en ek het dit al die Uh, as die toerister daar inkom. Bofoot West is the gateway to the west, en as ons nou van die woorde af inkom, okay. daar is jy die ander manier, met. en yeah. sê jy nou hier die ompad, 3, PE, en so aan. Yeah. So ja, ons is die gateway naar Kaapstad en die Westkaap. En okay. um, ons oor nachtfaciliteite hier, vooral in die somer, yeah. zorg dat die dekjabels voor die nodige financiële inspuiting op die doork. En dat is die schaabwoorderei, die uitvoer van ons jyrelike karoolamstjoppies en so aan. En ons spok, ek pop met ons oop spaasties wat ons nog kan geniet, ons onbesoerde licht, hier is bijvoorbeeld een vliegskool met een honder leerling vleeneers en ek het ek dat het te is because of the space so ja, dat kan lekker leer hier in die ooptis van die karool. Uh, ja, is... en dan dink jy hou die mense van die dorp mense soos ek wat die geschiedenis van die dorp en ek dink ons wat die dorp wat die... nou uh, sê my uh, uh, specifiek die geschiedenis, wat is die oorsprong, wat wat sy jy beskrou as die oorsprong van Bouvoort wees um, ok die historie mag begin in die laatste 1700s en die kooi en die sandmense moest nou maar so getravel en hulle het hierdie beskikte stik aarde aan die voet van die Nieveldberg ontdek die Nieveldberg is sy nieuwe naam, maar het was eers genoemd die Boesmansberge en toe later die mooi Mooiberge ja, vandag is het die Nieveldberge en hierdie stik het hulle tussen twee rivieren ontdek die Keilsrivier en die Gamka rivier Ja. dit was eers een peepos vir die kooi, maar wou vir wees het natuurlijk svoedig daar ontstaan uh, die dorp het ontstaan op die plaas met die naam van hooi vlakte dit dis so genoeg nou dat dit een baie waterreike en vruchtbare plaas was met die weelige boesmansgras as hulle dit genoem het en as winbaai, het gras in die windwaai het die gras hooi op die vlaktes beweeg van daar die naam hooi vlakte die plaas het behoord aan een leitenant Jacob Leclerc wat van die genote afkomst was en hy het toe op sy oudag die plaas vir sy sien Abraham gegeen. Ok, die toenmalige govenier aan die Kappewijstadie was mis nou sy edele Charles Hendry Sommersie ja, en hy stuur toe Een afvaardiging na Jacob Beklerk met betrekking door die koop van die plaas, as plek ja. Renewador en Drosby, Seetro. Ja. Oké? Okay? Ja. En oké, okay, hierdie, hierdie mense kom toe hier op die plaas en hulle onderhandel met Jacob Beklerk en hulle bied om 13.000 riksdaders aan, dit is 1000 pond mark en hulle skik toe maar Jacob is toe ook en hy vraag, hy jou erf kan kry op die stegroon wat hulle sê, ja en hoe vlakte hoort in die noordelike grens in hierdie landroosetel uh, Charles Summers het vernoemd to die dood nadat het proclameer was in 1818, na sy pa die vijfde hertog van Beaufort hulle aardelike van in Engeland Beaufort beteken natuurlijk beautiful fault Okay. Die dorp het eerst net Boford geëet, maar daar het een verwarring met kostige ingoed gekom. En vooral s'n poort Boford in die Westkap, het voort Boford in die Oostkap. En die woord West is eerst 60 jaar na die stichting bijgevoegd. En 2 jaar voor die eerste municipaliteit in die land landhoek, 27 november 1837 uitgeroep was, en in kort daai natuurlik oor Abraham bekerg gesak en hy sterf in 1835 en daar staan wel vir Wes nog. Nee, wereld, jô, dit is nou interessant. Dit is nou regtig. Um, nou die die Karoo Park net daar langs aan. Hulle sê daar is pum, pum fossiele daar van wat wat meen hulle met pum fossiele? Hulle sê ehm en ek wil graag nou hier aanraa, baie min mense weet het, toe ek in toerisme begin werken, dit, ek, dit is in oude korante, en goed gelees, en so aan, en toe ontdek ek hierdie interessante goedjes, en ek het toe een luise gemaakt, wat vandag buiten sy bekend is, maar daar is nog baie mense, wat die wetenspeciale dorp, dat vir my is nie, en hierdie coronationaal park, is een van die goedjes op my lys, um, en ek noem my lysie, Did you know, het jy geweet, dat die dorf en die hele groot area van die Karo was eens, deel van een binnenlandse see, vanaam die Eka see, Ek hoor wat vrede honderdduids in vierkante meter gedek het. Ek hmm, hoor as skulpe gevind en als. Wel, en in die Karo Nationale Park, sien jy die bewijse van die Eka see of die moras door middel van uh, fossiele van skilpe en visse en so aan. Ons het dus na toe baie reen hier gehad in die karo, ek sê vir my man, oh ganade, die ek as die wil weer terugkom. <laughs> no. Maar ja, ek, ek, ek, ek wil graag hierdie luise van my deel, wat ek noem, al die eerstes, al die no, eerstes van Sambottes, en dit is die eerstes in die land Ja, my dit is, mense weet dit is van. De, precies my vroeger, ek sê, Bouvoort is ook bekend daarvoor, dat die klomp eerst is, in Zuid-Afrika uh, gehad het, uh, wat is, Ego. ja, noem ons ublief. Ek het hierdie leisie begin, ja. okay. ek het hierdie leisie begin, doek begin by toeristekantoor in 1997, ja, my. en die leisie het nou al omvang gemaakt, maar van die belangrikste is ek noem so paar vir jou, ons is natuurlijk ons door die eerste en die oudste municipaliteit ja. ons het die eerste stadsaal in die land prachtige wit gebouw in die hoofstraat ons die landse eerste eerste minister was een hombootie, meneer CJ Maltino okay. die eerste motel in die land is hier gebouw door een Amerikaner in 1955 ons eerst eerste bruin hotel, die karo in die land is gebouw hierop over het west in 1957. Meneer Joseph Renini, hy van my viskende gegeefskoor, het die eerste swart advokaat in die land geword. Dennis Botma, tydgenoot van my, word die eerste bruin verkeershof in die land Die eerste Afrikaanse opera in die land word geskryf dier een huiskind, Cromwell Everson, in 1925. Orion John word die eerste sogenaamde breinman wat die Blauwtuin rai, in 2000. Natuurlijk weer die wereld van Chris Warnack, wat die eerste menselijke hart oorgeplant het. Ja. En dan het die interessante dingetje, wat ek nou maar onlangs gehoor het van is iemand wat ek voor groot geraak het, en dan was Caroline Tron, sy word die eerste bruinvrouw, en die eerste vrouw in die land, en die eerste vrouw die sydelijke halfgrond van Afrika, om als electrical diagnostic repair officer opgeleid te word, in Portier Decibeth. So ja. dit is nou maar so, die ja. van die eerste in Beaufort -West. en dan was hier een lang lees van did you know, baie mense ken nie, hierdie did you know story Chappie, van Beaufort West, ik Chappie, ja, sê, Chappie's bubblegum, ja, did you know, <laughs> ja, en, die carabus familie, het ook groot spoor, uh, spore, of ja, voetspore daar geloos, Ja, nee, ja, en ek voor die mensen groot geraakt. Ja. In die hoofdstraat was in een bezigheid geweest. Uh, baie vriendelijke mensen geweest, baie gewild onder hulle werkers en so. En ja, so, ons ken al die Karabas, Karabas het ooitse gesê. Ja. Nou, we, uh, uh, ander bekend is Gerflok Nel Antoinette, Antoinette. Antoinette? Gerflok Nel, ja, wat weet u voor in Belved? <laughs> ja? Wie ken die van Gerflok Nel? Ons het vir dierde jaar in juli som 20 jaar gelede het ek een productie gehaad uh, in ons plaaslike museum wat ek Beautiful en Buffett genoem het, en ek het Verger Vloknelg toestemmer gevraag om sy lied uh, te gebruik vir die aans, so ja ek, ek weet wie hy is ja, en ek gaan die, die specifieke liedkie, wat uh, dier jou geskryf is ook uh, gaan ek uh, op die uh, program net nou, net nou, direct na ons gezels, gaan ek omspeel. Nou, die wapen van Bufordwies, wa, wa, wa, waar hoor gaan hy? Die wat is die? Die wapen. Ons, ontholde wapen. Ja. ja Wie die die lees daarop is, uh, Festina, Lente, wat beteken, achter ons, kom ook in die traal. En hoe lyk hy? Daar gaat u vir so'n kape en ramme in so'n goedies op die wapen. Maar ek weet nie, dus bestie na lengte, ja. achter ons kom ook in die kraal. En het hy, wil ek verstaan, het hy volstreis op? Hy is die volstreis is ook daar, ja. ja. Die praten van volstreis, wie, iemand noem die ander dag van my, dat hy, daar water in Ossedam, die dan en iemand sê vir my, hy het, pink flamunke gesien in die dam en toe onthou ek in die middel van die dam des jaar was daar een eiland waar die flamunke geblei het Oh ja. nou dink ek my vader en hier kom die vlaminke na weer terug ja. prachtig ja. nou uh, as mys by die dorp inry daar op die eerste brigie daar so so aan die linkerkant dan is daar een groot dam maar ek sien hy is meeste van die tyd leeg is jylle vrand, uh, uh, afhankelijk van die dam? nee nie dit is die springfontein dam waarvan ek nou gepraat het ons nie, ons is nie afhankelijk van hom nie maar daarvan die dam die opgaardam in die berg. O, so daar een um, landse pad, daar een landse pad daar so, uh, is insignificant. Ja, ja, hy word maar gevoer dier die, die gamkarafier wat uit die berg het ontspring. Uh, so is het baie reen, die gamkarafier en daar kom hy daar en daar vloe hy daar. Nee, is eindig die keilskrik weer. Is die keilskrik. Die gamkarafier doop aan die andere kant. Ons sit tussen nou die tweede veren. O, en is interessant, hierdie riviere loop derdie doop, tot in Babstad kan jy vloog. Yes, want ek weet nie hoeveel keer gaan mens oor die rivier, die Gamka, uh, soos jy uh, rijd daar, so, jy draai moes af na Moselbaise kant toe. En nou, elke parkort, yes, Gamka 1, Gamka 2, Gamka 3, en so gaan jy oor die rivier tot so, yes. feitelike heel pad het uh, nou yeah, nice. ja, verstaan nie die, die, die, die, die, die wapen dan is op 10 maart 1967 toegekend dier die administrateur van die Kaap uh, yes, ja en uh, um, hoe okay, ons het nou geestablish dat die PIM uh, fossiele is die oorblijfsels van C lewe wat daar in die, wat is daar dieren te sien in die uh, uh, karo, uh, uh, park? Ek weet jy nie nou nie, is daar? Uh, is daar dieren te sien? Wat is soort dieren? O ja, ons is dan die ons is dan die groot vijf daar maar ons is dan wel daar in Leeuw springbokke kameelperde wat is daar nou nog? Ja, allerhande bokke is daar. Eerlande, springbokke, ons het leeuws daar, ons het rinosters, maar <laughs> uh, nog net nie die buffel nie. <laughs> <laughs> maar ek, ek verkoop al die doel, en sê we don't have the big 5 maar ons, het, ons het die ons het bekend vir ons vijf esse. We have the big five esse, so, dit is nou sheep and sunshine And space and smiles and safety. <laughs> ja, so, uh, this onto, this onto dit is belangrike goed wat jy daar sê. Oké, okay, nou daar, ons het net nog gepraat van Cromwell Everson, wat daar uh, bijvoorbeeld West geboren is en groot geworden het, en hy was uit uh, die eerste Afrikaanse um, opera, of nie opera, uh, ja, opera uh, optreden het hy geskryf en so kom ons luister na van sy liekies en uh, wel, dit sê net vier liekies, die uh, soprano wat het vir ons syng is uh, Colleen Philipp. Hier kom hy. Toes nacht liekie? You are like a star for me, far, still, and still pure, my and my soul is the dark waters in which your image eyes. shines. Nuit no nog? No Never, Never before was it so strong and wonderful, strong the strong will and drive to purify all my joy and grief and in the love of one person. Net, Net alt et ye, which is unaccompanied. It is always, it is always only you. you. The one thought you remains you. with me as the, as the shadows stay under trees always, only you, and finally, finally Denebosa, blue, blue sea of pines, pines against the slopes, of blue a blue close, close to holiness that stands, that stands between sea and heaven, above which, above which a great a mystical dance, dance, dance of strange quiet clouds are floating. In this last, In this last song, you will, you will notice that I turn and sing onto the piano strings, which pick up, which pick up the sympathetic of vibrations of the note. Ja, <laughs> uh, ek, ek sê dit was uh, uh, Colleen philip die soprano, wat uh, een van Cromwell uh, Cromwell's liedjes daar vir ons gesing het en hy was die eerste opera skryver in Afrikaans. Um, ons gaan aan met die onderhoud. Hier is uh, Wendy weer. Wat beteken River of Lions? die leeuws het geboer langs die gamparafier of die oorst van die gamparafier hm. ja, baie interessant ja, um, yeah, nie yeah. uh, ek wil so iets die net van, geweet, die noem van net die geweet, baie mense weet het, ons op Haardam in, in die berg ja? was ten tyde van sy oprichting die hoogste in die land die dam wal die ja. hoogste in die land, maar die laat nie nou meer nie, maar die tijde van sy opdrachting was die hoogste in die land, is. en iets waar het volg, is dat on, dat die piek van ons, Moutinho past, buiten die doel, waar is, als Tafelberg, die Moutinho piek is, 1574 meter, en Tafelberg is maar, 1086 meter hoog, Nee, is, ja, dit is, dit. is dit meer na Leidenburgse kant toe, of is dit uh, na Driesisterse kant toe? Ja, nie, vlak nie, um, as jy nou uit die dorp uit rui, aan die noorderkant sit die WT-web over het westkane, sit die um, motel aan die rechterkant, sien jy die puntje? Ja, ja. Aan uh, the... die linkerkant van die 1 jy in die motie pas, so rik jy We... lobst in toe, en so on. Oh, okay. uh, uh, Oukei. Ja. Euh, weet ek hoe sê die die euh wat is daai euh daai laaste soos jy uit die dorp uit is daar nog so laaste robot? Is hy? Ja, ek weet daar's 'n speed trap daar. Is een daar. <laughs> ek <het al laughs> parkeer my my, my <laughs> Ek dink die land, ek dink die land weet daarvoor. <laughs> so hoor hulle, hulle stoe een keer nie. <laughs> ek het hulle paar keer my, uh, my prentjie van my kar daar gekryd, uh, as ek daar uitdruk. Het lijk of het nou al 120 moet wees, jy weet, en dan begin een mens voetnieuw sit, en uh, dit is net daar wat jy die fout maak. <laughs> ja. Um, ja, nou, ek, uh, ek, uh, uh, uh, uh, wat anders is daar, as ek nou toerist is en ek spandeer een week daar in een van julle, ek kom specifiek nou in Bouvoort Kijer, as een vakantieganger, wat gaan ek doen vir week lang? Dis uh, in dat hartse historie, ek, ek het in toerisme gewerk, en daarna die toeriste altyd my kom vraag, okay, wat doen we, What do we do tonight? Wat is daar om ons te doen at night? Daar is min nachtleven. Uh, Daar is baie min vermakelijkheid. Um, As ek nou hier vir jou kan sê, my dromen vir die dorp is juist een rechte theater. Ek is een theater. Ek bestuur en besit die onkkoorst theater nou al vir 11 jaar op die dorp. En ek doe nou al vir 30 jaar theater op die dorp. En ons het nergens een saal of een theater wat toegeris is nie. So een van my groot drome vir die dorp is een theater waar ons die mense van die noorde die professionele kunstenaars wat jaarliks die deurreis kan opvang voordat hy george of oudsoring of kaaf kan. So dat ons gereelde vermakkelijkheid in die dorp in. en ek lo mense wat van portiering kunst so hou is afgeronde mense so daar is maar dikker min in die aande behalwe natuurlijk om sterretjies te kijk ja. en uit te rui en ons lekker warm aande te geniet ja. en natuurlijk nou maar die museum o ja dit is hy uh, wat is dit die christbarment Christ museum Christ ja en die ja. kerk -museum. Ja. en daar gaat dis een maand op die nationale park toe en so kerk in die hoofdstraat is prachtig ek het foto's geneem nou toe seker nou so, pikkie meer as een maand terug, ek was op vleesbaai geweest en op pad terug, toe okay. reik gadeer en ek onthou destijd baie lang terug, as ek ingekom het die eerste garage daar waar allemaal nou parkeer, en allemaal volmaak mm -hmm. en allemaal, jy weet, daar en hy was toen net een garage, hy was net een garage het daar gestopt en het jou petrol in gegooi en gereik. Nou sien ek, joh, daar is vermaak, daar is, is soveel stalliekies, daar is soveel uh, winkelkies daar. Uh, mens kan memorabilia koop. Ja, hy het verskrikkelijk verander daar so. En daar, daar by die ingang. Ja. En uh, dan die uh, uh, o, oh, ek het gesê, ek het die kerk het ek afgeneem, uh, net omdat het so mooi gebouw is. Ja. ja, nee, het was toch van die moedergemeente daar. Ja. Ek wil nou nie politiek gesels nie, maar net om een bykie, ek, ek hoor jylle is nou DA, was jylle altyd DA gewees? Of het hy nou DA geword? Uh, ek dink is nou vir die tweede keer is dat het? hy ten volle DA is. Ek het nog uh. op werk as, as persoonlijke assistent, assistent to die koalitie 2016 in mekaar getuimel het en toe word die DA uh, althans soos die beheer, en soos die politiek te maar loop by die dinge verkeerd gedoorhaal en so aan dat ons nou weer in die stoel is. Hmm. So dit is nou absoluut die DA door van politiek gepraat, ek verstaan min van die politiek, maar as ek nou rarig het boodskap moet uitkree, omdat ek in een burgemeesterskantoor gewerkt het, en yeah. die mense sy hart op die buitenhoor, en waarom mou die mense van al die jonge geslacht, dan ek terwylig sê, ek gehoor daar aan, if it's to be, if it's to be, it starts with me, yeah. ek wil hele met dit antleef, want jy kan nie vir die mens, die kan nie vir die burgemeester wacht as jy straat vir vir hulle sê nie, jy moet dan vraag wat vir jy idee begin vir, letterlijk en vergeerlijk, you should be the change ek voel het anders, elke voors die deed, letterlijk vee, die straat elke dag skoen, maar daar het ook goes nie, do what you can with what you have, nou, moet nie worry om die hele dorst kon te maak, maak nie voor jou idea skoen, ja, Ons het so pasweeg geluister na Antoinette Pinaar en hierdie keer het sy vir ons gesing die windpomp. Uh, ja, ek weet nie of sy homself geskryf het nie, maar uh, sy um, soos ek sê, die opname is nie baie goed nie, maar uh, sy syng fantastisch. Uh, ons gaan aan met die onderhoud en uh, dit is met Wendy Wendy um, Anthony, wat ons mee gesels. No, no. Nou, is daar... ek wacht nog van antwoord en dan die ander ene wat ek mee wil gesels oor die toekomst van die dorp is meneer Reynolds. Dat is hy. Ja, nie, hy hy die baie planne, so ons hoop maar dit realiseer, realiseer ek en om, en ek glo as hy saamwerk en sy arms omhoog hoef kan dit suksesvol wees. Ja. Eerlijk waar. Um, ek wil graag afsluit, nee, ons maak ons nou klaar, ja. um, oor die, hoe, hoe speciaal het die dorp, of hoe lief ek vir my dorp is. Eén jaar, toe ek nog gewerkt het, het, was ek in een vergadering, en hierdie sprogerige tapenaar, kijk so oor die mense in die saam, en hy sak van muis, my af en hy what do you people here do? Hy sê, there's just miles and miles of nothing. Maar hy het nie, guys, nothing het die F-woordje gebrek. Oh, ja, kijk. There's just miles and miles of f En toen dink ik, wat meneer, op sommige plaats paie is daar nachtelik nou nothing. Sommies voel ik dus net betoe dat lewe Jezus en die karo bosjes langs die pad staan. So. al oom het dan indag gesê dis al asof die heren uitgeput was toe die dag die blek blek uitgedele, <laughs> yes. maar ek globaal verloore verweese op godsverlate so sommige mense dit noem, hier mense met een hartblok so warm soos die stofkroon van die hartgebakte aarde wat hulle wat ek my heimat no En al gluf die Tompsom, het is alles as skannes en skades, is dit hartsmense wat hier woon. Mense, gewoon pretensie. En ek rek, trek my terug, en ek sê, van ouke Mr. Natty, en daar skuif een glimlach oor my gezin, en ek sê, wanneerlaas het jy een wind omhoort kreen, een son of die nachtwind hoort En skielik was Mr. Natty stil, En ek vraag wie wanne laas het jy die hoorie sal gesien? Nou en ka, het jy gesien hoe klop en volk ontmoet? Het jy al ooit een mirage sien bewe? Een rivier sy loop sien klim? Een glas blad of een voldam sien blink? Wanne laas het jy jouself oordink? Het jy ooit een haan sy douw vroeg wekroep gehoor? Was jy al ooit dier ooptes om my hals dier stilte gesoom? Het jy al ooit lammer achter sy skaapbama'se nippel, versien hoe die botre veel maand laag oor die een-eenhang? Is die sterre ook zo so aantastelik nawe daar waar die woon in die stak? Sien jylle ook saans sterretjes soos eesplinters die in die veel zwarte moment hou? Het jy al ooit een populair boomse so blare soos stikies silvers en fletter wanneer een berf bries sy asem daar oor stoot? want dit is die story van my door boven het wees, die story van die mense van die door, die stories wat ek graag vertel as skryver, oor mense wat my gevorm het, mense wat deel is van die aarde van wie, het van die stofsam wat immer opslaan, wat in hulle vlaktes daans en die klanke van hulle gitare oor die gelijk vlak, wat in een poging om hulle sorge te besweer, en as skryver, En as theater en drama passie liefhebber skryf ek graag stories oor die soort mense en oor my door. Ja, dit is poëtisch. Dit is nou rarig, uh, ja, dit som dit prachtig op en dit uh, los nie iets uit nie. Jy dek die hele <laughs> spectrum en uh, ek is blij dat dit op my program die eerste gaan wees waar die mense dit hoor en dan wil ek sê so jy ho uh, uh, uh, nie net vir ons gauw die woorde wat jy geskryf het vir a beautiful uh, bouvoort nie uh, beautiful in bouvoort um, het jy dit by jou? nie jy sê by voor ek had nie dit is die ene wat Fiona sing nie is reg ja Man, uh, hy sê op een ander politie ek ken nie nou nie maar uh, ek het een ander gedig hier uh, waar is hy nou ek noem dit wille als en wijnruid wille hmm. als in wijnruid is een veerkarros onder my sieland veertus van kaktus en kabroo ooroutus in dolomiet en sand ek hoor jou stilte dit vluister sag, is daar wat blerbog, wat oor weitspeen oor jou oopt soos een windpomp, wat temel sikkel. Morgen augustus winde, wat aan koosijne rik, wat dakke lig, wat stof meer sif. En jou nieveel berg bakarm is ekie bang. Jou woospoliekie boesem, stuif ter my wang. Jo. Nou, nou. Oké, okay, so, ongelukkig is my uh, program net so lang, uh, uh, jy weet en ek het so jylle paar goed vooraf, het ek nou al uh, ingesit, so, ek sê vir jou baie dankie, dit is uh, baie baie inzicht geefend geweest, baie baie interessant, oh. baie lekker om jou te gesel. As ek, wat is syr, as ek, wat is my dankie vir het geleemd het, ek baie, wonderlijke dag verder, en ek uh, hoop julle kreef Lotto-Landa. Ek gaan probeer absoluut echt aan jou hoogte van ons nieuwe toekomstige theater. Mooi man. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Goed Sv. gaan woord. Okay, Tot Laat ziens. Bye. Okay. bye, bye. bye. bye. Zei, dit was my gesprek met uh, Wendy Anthony, en uh, Ek sê vir haar baie dankie vir al die inlichting wat sy met ons gedeel het en uh, dit is duidelik dat sy een vierige patriot is van Bouvoort Wes en uh, baie, baie uh, getrouwe of, of wat, hoe noem ons het? Sy geniet haar dorp, uh, Bouvoort Wes. Ons gaan uh, telk, ja, volgende week gaan ons weer aan met Bouvoort Wes Uh, ek dink ons sal minste twee programma, ek het gemik vir 3 maar sy het ons so baie vertel ek dink 2 gaan genoeg wees en uh, ons gaan uitspeel moet die liekie van Bouvoort wees en dit is natuurlijk teens Jordaan wat het sing ek sê vir julle allemaal baie dank julle julle het en uh, tot volgende week is het ek Ludwig Venter wat sê uh, doen wat julle geniet uh, geniet wat julle doen, hier kom sê ons jou dan beautiful in Balfordwees Jy was beautiful in um Balfordwees en ek was so verskrik en verskrik ek lief jou en ek, en jy En op trein, op voort voortverleine Se achter sietsgevry en nou is jy in jou mat Boud computeranalyst En laas winter, jy try to get above your wrist En nou skryf jy vir my, jy kan nie Meer slaat nie by jou sel nie, nooit wat jy, by my so nie. Mooi, mooi, mooi, was jou woorde ook, terwyl jy mento, En al my sweet, sweet dunne vir my sê, Terwyl jy really zweet, zweet, my haar op sleet, En die precies woorde dat ek precies vergeet, Ek kontou net die roek en die zweet, En bou voort wees, en jou kale gamonderkoel, cool. Samen kat en dres, nie meer slaap, nie, nie meer, Sel vir nie, en nooit ooit denk Vir my soen nie En dis misschien soos is door die eide huis genoot Maar het jyn aanskilik vir my weggestoot En in veel reewiel my reel er gesigge kyk En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk like. En daar die aan kon ek nie aan die slaap raak nie Ek gevoel om my hart Los rek uit my lyf en soos a rooie boot Al in die rivier afdryf, ek slap gedroom ons het in bouw voort wees gaan woon en ek kon nie meer slaap, nie nie meer lach, nie nie meer iets ooit recht nie nooit ooit denk vir jou soen nie, ek kon nie meer slaap, 국민 te disappointment from God with heaven.